Oameni în căutarea iubirii Autor Ella Frank În căutarea iubirii, oamenii se nasc din speranțe albastre, precum surâsul cerului, oricând munții, mai înalți decât zborul vulturului, de la culesul bobului de zmeură până la bocetul tăiat al ierbii. În căutarea iubirii, Oamenii se aprind precum lumânările în altarele veșniciei îmblânzind asprele ierni cu șoapte de îngeri, sub clopotele primei vecerni și crucea ultimei liturghii. În căutarea iubirii, oamenii ard castelele ce îmbracă trupul stingher al unei lumii incolore, cu auriul spicului de grâu și freamătul frunzei. În căutarea iubirii, oamenii veghează precum felinarele deasupra buzelor de vânt și a brațelor de necuvinte încătușate în ceasurile rătăcite prin buzonarele timpului. În căutarea iubirii, Oamenii trăsar asemenea inimilor ce imprimă în gânduri ritmul aripilor de fluturi întregit de rotundu florii de piersic și roșul câmpului de maci. În căutarea iubirii, oamenii se sting precum focurile în oglinda înrămată de lacrimile sfinților. Lectura Moia Martin